La Osovia 292. De iubire pentru prea Sfânta fecioară. Aleluia, prea sfântă fecioară, te iubim și te fericim. Fiindcă sfinții, părinții Joachim și Ana, ca pe un crin al credinței în Templul Domnului, te-au adus. Aleluia, prea sfântă fecioară, te iubim și te fericim. Fiindcă Arhereul Zahari a purtat de brațul Duhului Înțelepciune în Sfânta Sfinților, te-a adus. Aleluia Preasfântă Fecioară, Te iubim și Te fericim, fiindcă în templul Dumnezeu Tatăl, prin Duhul Sfânt, bucuria Apostolii și rugăciunii ai agonosit. Aleluia preasuntă Fecioară, Te iubim și Te fericim, fiindcă râvna, credința, curăția, iubirea, nădejdea, frumusețea, ca pe o comoară Tatălui Ceresc ai deruit. Aleluia Preasfântă Fecioară, Te iubim și Te fericim, fiindcă prin logodna, cu dreptul înțeleptul bătrân Iosif, Dumnezeu tatăl, fecioria ta a ocrotit, aleluia prea Sfântă, fecioară, te iubim și te fericim. Fiindcă minunea nașterii Domnului prin Duhul Sfânt, Dumnezeu tatăl a rânduit. Aleluia, prea sfântă, fecioară, te iubim și te fericim. Fiindcă fuga ta în Egipt prin Îngerul trimis lui Iosif, tatăl ceresc a pregătit. Aleluia prea sână, fecioară, te iubim și te fericim, fiindcă în Nazaret creșterea lui Emanuel, așa cum s-a prorocit, ai înfăptuit. Aleluia prea sântă fecioară, te iubim și te fericim, fiindcă o mare rugătoare ne-am omenesc prin tine a dubândit, Aleluia prea sântă fecioară, te iubim și te fericim, fiindcă asemeni, Sfintei Sfinților, Odorul cel neprețuit l-ai adăpostit și pentru jertfă l-ai pregătit.